A doista je uzvišeni Allah sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju, serijalu emisija Ramazanski savjeti. Allahu subhanahu wa ta'ala neizmjerno se zahvaljujemo. Njemu pripada sva hvala kada nam je omogućio da doživimo mjesec Ramazan. Poseban mjesec u godini. On je predstavnik svih mjeseci, najugledniji od svih mjeseci. Allah subhanahu wa ta'ala na mnoge načine odlikovao je ovaj mjesec nad drugim mjesecima. Da li poznajemo vrijednosti blagodati ovoga mjeseca? Zasigurno, ukoliko ih budemo poznavali, više ćemo se i zalagati pruditi, nastojati da ovaj mjesec Ramazan doživimo i proživimo istinski u ibadetu našim gospodaru Allahu Subhanahu wa ta'ala. Pa upoznajmo se s nekim, samo nekim od odlika ovog plemenitog mubarek mjeseca Ramazana. Dakle, Allah Subhanahu wa ta'ala u mjesecu Ramazanu propisao nam je post. Mjesec Ramazan ispunjen je još jednim dodatnim ibadetom, posebnim ibadetom, a to je post, sustezanje od jela, pića, prohtjeva i svega što je Allah, dželjavala, zabranio od pojave prave zore do zalaska, zalaska sunca. Allah, subhanahu wa ta'ala, dakle, propisao nam je u ovom mjesecu Ramazanu poseban ibadet. To je jedan od temelja islama, post, Nije mala stvar, nije običani ibadet, neki sporedni ibadet, ne, već je post mjeseca Ramazana jedan od temelja Islama, temelja na kojima se temelji Islam. Kao što kaže Allaho poslanik Muhammed s.a.v. u hadisu kojeg gran prenosi Abdullah ibn Omer radijallahu alihuma, kaže vjerovjesnik «Bunijel islamu ala khamsin» «Islam je sazdan, sagrađen na pet temelja» Zatim je vjerovijesnik sallallahu alaihi wasallam stao nabrajati te temelje, pa je rekao šehadetijen la ilaha illallah, va anna Muhammeden na Rasulullah, svjedočenju da ne istinskog Boga, dostojnog obožavanja mimo Allaha i svjedočenju da je Muhammed Allaho poslanik, to je prvi temelj. Zatim, va iqami sala, obavljanju namaza, wa ita iz zeka, izdvajanju zekata, o salmi Ramadanu postu u mjeseca Ramazana, wa Hadžil bejt i hodočašćenju kabe, obavljanju hađa. Dakle, spomenuo je post mjeseca Ramazana kao jedan od temelja na kojima se temelji islam. Temelja bez kojeg nema ni islama. Zato ne može se nikako desiti, ne smije se desiti, nije prihvatljivo, nije validno da se čovjek smatra muslimanom, a da ne posti Mjesec, mjesec Ramazan. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u mjesecu Ramazanu također je ukazao posebnu blagodat ovome ummetu, ummetu Muhameda sallallahu alayhi wa sellem, a to je da je upravo poslao njega Muhameda alayhi salatu wa salam u ovom mjesecu. U mjesecu Ramazanu uzvišeni Allah učinio je Muhameda poslanikom. U mjesecu Ramazanu uzvišeni Allah učinio je Muhameda sallallahu alihi wasallam, poslanikom i vjerovjesnikom. Kao što nam poznato iskazivanja o njegovom životopisu da se vjerovjesnik alihi salatu wasalam imao je običaj povlačiti se u pećinu hira. Tu bi se osamljivao i obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala na sebi svojstven način. Nije mogao da prihvati ono što rade mnogobošci. Obožavaju kipove, kamenje, zaradi kipovi, kamenje i nešto drugo, zar to može da bude istinski Bog, onaj koji je sve ovo stvorio, onaj koji sve ovo održava, hrani i slično nemoguće. Poslanik, alaihi salatu wasalam, se osamljivao u pećini i tu na sebi svojstven način obožavao Allaha subhanahu wa ta'la. Tada, u mjesecu Ramazanu, kada se bio izdvojio, došao mu je, kao što nam je poznato, Melek Džibril, I tri puta snažno ga stisnuo, svaki puta govoreći mu ikhra čitaj, ikhra čitaj, pa bi poslanik sallallahu alaihi wasallam govorio ja ne znam da čitam, ja ne znam da učim. I tada također od posebnih blagodati mjeseca Ramazana i ta, tada, tada je Melek Džibril došao sa prvim kuranskim ajetima od Allaha Jalla Vala Muhammedu sallallahu alihi wasallam, a to su prvih pet ajeta sure, sure Al-Iqra. Pogledajte, dakle, ovo su sve posebne blagodati za nas. Zar nećemo biti našem gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala, zahvalni na njima. Kako biti zahvalan? Koristiti ove blagodati. Shvatiti, razumjeti, prihvatiti i koristiti ove blagodati u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno postiti Prihvatiti Muhammeda sallallahu aleyhi ve selleme za svoga poslanika, za svoga vođu, za svoga vodiča. Učiti Kur'an, prihvatiti Allahu uđelevala knjigu, Kur'an i Kerim, sigurno ta knjiga. U njoj je pojašnjenje za sve naše probleme, za sve naše nesuglasice, za sve ono što nas tišti, ono što ne poznajemo. Allah uđelevala sve je pojasnio u Kur'anu. Rekao je, ma farratna fil kitabi minše. Mi u knjizi, a baš ništa nismo izostavili. Zatim, od posebnosti mjeseca Ramazana, blagodati mjeseca Ramazana koje je Allah subhanahu wa ta ta'la dao, jeste da mjesec Ramazan je jedan od razloga brisanja grijeha ovaj Ramazan od prezhodnog Ramazana da Ramazan do Ramazana briše grijehe ili Ramazan od Ramazana briše grijehe. Dakle, vijednik i vijednica grijehe koje su počinili od prošlog Ramazana do ovog Ramazana, ukoliko ga dočekaju, dožive i prožive vjernički, kako treba, onako kako Allah traži od njih, čime je Allah vala zadovoljan, ovaj Ramazan će biti, onda razlog brisanja prethodnih grijeha koje su počinili u periodu od prošlog Ramazana do ovog Ramazana a svim činimo grije nema ni jednog od nas da ne čini grije kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam kullu bani adama khata wa khayru khata'ina tawabun što Sve jedan čovjek griješi a najbolji jesu oni koji se koji se kaju zatim i taj poseban ibadet post u mjesecu ramazanu Allah dželle vale učinio je i njega razlogom brisanja naših grijeha pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem čovjek biva iskušavan u svojoj porodici među svojim članovima porodice biva iskušavan u svome imetku u svojim komšijama i slično i biva očišćen od grijeha, možda koje počini prilikom tih iskušenja, dok biva iskušan u svojoj porodici ili u svome imetku ili od strane komšije te grijehe čisti namaz, čisti post, čisti sadaka. Te grijehe čisti po, namaz, čisti post, čisti čisti sadaka. Zatim post je štit od džehannemske vatre. Post Dakle, ovaj ibadet kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala iz milosti prema nama propisao ga. Da bismo se mi upravo sačuvali ove džehennemske vatre, kao što je prejasno rekao i u 183. ajtu sura al-Bekare. Jajuha l-ledhina amenu kutiba alejkumu sijam, kema kutiba alel-ledhine min qablikum la'alekum tetekun. O vjernici propisuje vam se post, kao što je bio propisan i onima prije vas, da biste se sačuvali vatre. Bogobojaznost, mnogi ovde prevode, da biste bili bogobojazni. Jeste vjerni kada posti, popravlja svoju bogobojaznost, povlači se Allahu subhanahu wa ta'ala, približava se njemu i slično. Međutim, bogobojaznost u stvari znači da vjernik postavi pregradu između sebe i džahnimske vatre. Čime? Ibadetom svakako. Čime? Vježeći Allahu subhanahu wa ta'ala približavajući se njemu. Dakle, bogobojaznost jeste postavljanje prepreke između nas i džehannemske vatre. Šta nam pomaže u tome? Post. Post. I pogledajmo. Allah subhanahu wa ta'ala svim ljudima definitivno želi dobro. Kaže, propisuje vam se post kao što je bio propisan i onima prije vas. Svim narodima prije nas bio je propisan post. Zbog čega? Da bi se sačuvali džahennemske vatre, da bi se zaštitili od džahennemske vatre, uzvišeni Allah sve jednom čovjeku, sve jednoj generaciji, svakom narodu želi dobro. Pa hoćemo li biti zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala na tome? Dakle, kaže Allahu oposlanik alaihi salatu wa salam, Asawmu djunnetun, post je štit kojim se rob Čovjek štiti od džehennemske, džehennemske vatre. Zatim, dok čovjek posti, onaj zadah iz njegovih usta i te kako je drag Allahu subhanahu wa ta'ala, draži mu je od najljepšeg mirisa. Kaže se od mirisa miska. Misk se uzima kao primjer najljepšeg mirisa. Zadah iz usta postača, dok posti, U mjesecu Ramazanu sušteže se, pogotovo dakle mi u ovim današnjim vremenima osamne sati posti, ne približavaš se hrani, zadah iz tvojih usta, nama ljudima, nimalo nije drag. Okrećujemo možda glavu jedni od drugih zbog toga. Međutim, Allahu dželle valajte kako je drag. Zbog čega? Zato što je proizašao iz pokornosti njemu. Allahu subhanahu wa ta'ala, on nam je propisao post i mi smo se odazvali toj njegovoj naredbi zato u kakvom god stanju da se nađemo prilikom izvršavanja Allahu je djelvala naredbe to stanje Allahu subhanahu wa ta'ala i tekako drago. Kao što nam je poznato iz drugih hadisa da Allah subhanahu wa ta'ala se hvali hađijama na Hadžu, kada se nalaze na refatu. Svima nama dobro poznato je, oni koji su bili ili koji su gledali, pratili putem televizijskih ekrana i sl. hađije na arefatu. Prije toga bili su na mini, prije toga obavili su tavafa, obavili su saj i slično imali su dakle određene obrede, hađske obrede, obučeni su u ih rame i sl. dakle dolaze na arefat iznureni, iscrpljeni, možda i prašnjavi, oni koji dolaze pješke i slično. Ljudima koji ih gledaju sa strane iz udobnih fotelja, sređenih kuća, uz jelo i piće i slično, možda im njihov izgled nimalo ne prija. Okreću glavu od njih. Međutim, Allah ponosi se pred svojim melekim a tim svojim robovima koji se nalaze na arefatu. Zbog čega? Zato što ih je on pozvao da dođu na hajž. I da toga dana svi budu na Arefatu. I oni su mu se odazvali. Pa se Allah subhanahu wa ta'ala njima dići. Njima se Allah subhanahu wa ta'ala hvališe pred svojim, pred kim? Melekima. Najodabranijim melekima. Allahu in subhanahu wa ta'ala bezgrešnim stvorenjima. Onima koji Allahu džel la'ala nikada nepokornost nisu iskazali. Što im Allah naredi, oni to ispunjavaju. Oni mu se, oni mu se odazivaju bez pogovora. Zatim meleki, ovi meleki koji Allahu dželavala nikada nisu nepokornost učinili. Allahu subhanahu wa ta'ala su stalno pokornosti. Traže oprosta za tebe dok postiš. Traže oprosta za tebe dok postiš. Takvi Allahu i robovi spominje se u hadisima Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kakvih ima meleka, u kakvom se oni nalaze stanju Pa se kaže da ima meleka od kako ih Allah stvorio da se oni nalaze na ruku. Od kako ih Allah stvorio, do sudnjega dana biće na ruku i slaviti i veličati Allaha dželovana. Ima ih koji se nalaze na seždi. Ima ih koji su zaduženi drugim posebnim zadožbinama. Takvi meleki, između ostalog što slave i veličaju Allaha subhanahu wa ta'la, izvršavaju njegove naredbe, traže oprosta za tebe. Dove Allahu da ti on oprosti i grije. Zbog čega? Zbog tvoga posta. Pa gledaj, hoćeš li postiti ovaj mjesec Ramazana? Hoćeš ga postiti radi Allaha djelavala jednog jedinog, iskreno. Meleki traže oprosta za postače. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala svaki dan mjeseca Ramazana, kako je došlo u hadisu kod imama Ahmeda od Ebu Hureyre radi Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'la svaki dan mjeseca Ramazana uljepšava džennet. Uljepšava džennet i na takav način postiće svoje robove da krenu ka džennetu. Odnosno da poste. Post je jedan od temelja Islama. Post je jedan od puteva, razloga, načina, ulazka u džennet, sigurno. I Allah subhanahu wa ta'ala uljepšava džennet i kaže moguće da se moji robovi zapute, zapute ka njemu. Zatim, ovaj mjesec, mjesec Ramazan je mjesec strpljenja, mjesec sabra, mjesec strpljenja. Traži se od vjernika da budu strpljivi. postih čini takvim. Zatim, Prisjećanje na sve ove Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati da melek i traže oprosta za tebe. Melek traži oprosta za tebe, pa budi strpljiv. Nemoj da prekidaš svoj post. Nemoj da činiš i dok postiš nešto što ti nedolikuje, nešto što ti Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje, sustegni se od toga. Melek dovi za tebe. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala uljepšava za tebe džennet. Strpi se zbog svega toga. I nakon toga. Allah Jalla wa Ala za strpljenje ćete posebno nagraditi. Zar nije rekao Allah Subhanahu wa ta'la u suri Zumer? Allah Subhanahu wa ta'la kaže u suri Zumer samo će strpljivi biti bez računa nagrađeni. Kaže in nema jufez sabiruna ađerahum bihajdi hajsad. Samo, doista samo će strpljivi biti bez računa nagrađeni, to jest njihova, Nagrada nije poznata nama stvorenjima, poznata je samo Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. U mjesecu Ramazanu šeitani se vežu u lance. Allah subhanahu wa ta'ala u mjesecu Ramazanu veže šeitane u lance. Dakle, olakšava nam činjenje dobrih dijela. Šeitani nas ne napadaju kao što nas napadaju mimo mjeseca Ramazana. U mjesecu Ramazanu, Allahu akbar, nalazi se posebna noć. Lejle tul kadr, koja je vrijednija, kako je došlo u Kur'anu, vrijednija od hiljadu drugih noći u kojima nema te noći. Ona je, ova noć, lejle tul kadr, vrijednija od hiljadu noći u kojima nema te noći. U kojima nema te noći. Zato trudimo se da što je godno moguće više tragamo za njom. Onaj koji je provede u namazu pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala bude tragao, a ona se nalazi u zadnjih deset noći mjeseca Ramazana. Pogotovo u tim zadnjim neparnim noćima. Ko je potrefi, ko pogodi, ko iskoristi i provede tu noć u Ibadetu, Allah subhanahu wa ta'ala mu oprašta grijeh. Allah subhanahu wa ta'ala oprašta grijeh. Kako je došlo hadisu, ko provede noć kadra u namazu, vjerujući u Allaha i očekujući nagradu od Allaha, Allah će mu oprostiti prethodne, prethodne grijehe. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u mjesecu Ramazanu oslobađa svoje robove od džehennemske vatre. U mjesecu Ramazanu Allah subhanahu wa ta'ala najviše oslobodi ljudi od džehennemske vatre. Bili su za džahnama pripremljeni, određeni Allah subhanahu wa ta'la ih oslobađa. Međutim, ukoliko zadobije rob taj čovjek Allahov milost, ukoliko se umilostivi Allahu sa propisanim ibadetima i preporučenim ibadetima u ovom mjesecu, mjesecu Ramazanom. Također Allah subhanahu wa ta'la postačima daje i njima posebne odlike Pa jedno od njih jeste da se dova postača ne odbija. Dova postača dok posti ne odbija se. Kaže poslanik Alihi Salatu Vesalam, trojici se dova ne odbija, dova roditelja, dova postača i dova, dova musafira. Pa, hoćemo li biti svjesni ovih blagodati? Ovo su samo neke blagodati mjeseca Ramazana. Samo neke blagodati. Hoćemo li iskoristiti mjesec Ramazan, vratiti se našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala, živjeti ga i proživjeti u Ivanu, u mnogobrojnim dobrim dijelima, na prvom mjestu. Kako da živimo, kako da proživimo ovaj Mubarak mjesec Ramazan na prvom mjestu? Dakle, o tome nema govora, o tome nema pogodbe, u obavljanju obaveznih namaza, u obavljanju obaveznih namaza, vjernik musliman. U mjesecu Ramazanu, kao i mimo mjeseca Ramazana, mora da klanja pet dnevnih namaza. Čuli smo, buni islamu ala hamz, islam je sagrađen na pet temelja. Nakon šehadeta s kojim čovjek postaje musliman, s kojim čovjek postaje musliman. Dakle, nakon što si postao musliman ili tvrdiš za sebe da si musliman, šta je rekao poslanik alaihi salatu wasalam, koji je nakon toga najvažniji temelj? Rekao je, o iqami sala i obavljanju namaza obavljanju namaza, obaveznog namaza. Dakle, oko toga nema pogodbe. Namaz musliman mora da obavlja. Nemoguće je da se čovjek smatra muslimanom, a da da nema namaza. Zato na prvo mjestu, obavljanje obaveznih namaza. Po mogućnosti, koliko je čovjek u mogućnosti da se trudi da obavlja obavezne namaze u džematu. Ako mu je džamija pogotovo blizu, Da obavlja namaze u džematu. Vidimo, to je lijepo. A narod na večer, na teravih namaz odlazi u velikom broju. Međutim, vrijednije je od teravih namaza tokom cijelog Ramazana. Da odemo na farz namaz u džemat. Vrijednije je da odemo na jedan farz namaz u džamatu, nego da svaku noć odemo na teravih namaz. Jer islamski učenjaci se razilaze da li je obaveza obavljati namaz u džamatu, fard namaz u džamatu ili, ili ne. I dobar dio učenjaka kaže da je to obaveza. Zatim, nakon obaveznog namaza, taj posebani badet kojeg nam je uzvišeni Allah propisao u mjesecu Ramazanu jeste post Moramo postiti, čuli smo, jedan od temelja Islama jeste post. Moramo postiti, a Allah subhanahu wa ta'ala nam za taj ibadet daje ogromne nagrade. Neke od njih smo čuli, meleki dove za nas, Allahu ljepšava džanet za nas, naša dova se ne odbija tim postom, štitimo se od džahnemske vatre i slično. Mimo toga, Allah subhanahu wa ta'ala za taj ibadet posebno nagrađuje koje je došlo u hadisu kod imama Bukhari da kaže Allah subhanahu wa ta'ala svako dijelo koje čovjek učini ono pripada njemu i ono se broji njemu od deset do sedam stotina puta osim posta Fe li wa ana kaže uzvišeni Allah dakle u hadisi kuciju poslanika alaihi salatu v.s. to prenosi od uzvišenog Allaha. kaže djel osim posta Doista je ono radi mene ja za njega posebno, posebno nagrađujem. Također je rekao Allaho poslanika alaihi salatu salam ko isposti Ramazan vjerujući u Allaha i očekujući nagradu od njega Allah će mu oprostiti prethodne grijehe. Ko isposti Ramazan bude ga postio sustezajući se od jela, pića, prohtjeva, strasti, sustezajući se od gibeta, ogovaranja drugih, od potvore, od ismijavanja, mržnje, zlobe, od svega toga se treba sustegnuti. Možda pojedini postači od svoga posta imaju samo gladovanje, ne jedu, ne piju, međutim, od svoga posta nemaju nikakve koristi zato što ogovaraju, ismijavaju, preziru, svađaju se, psuju, druge i time poništavaju nagradu svoga svoga posta. Dakle, vodimo računa. I ovaj mjesec Ramazan istinski provedemo provedimo u pravom postu, sustežajući se od svega, od svega zabranjenog. Zatim i provedimo mjesec Ramazan koliko smo u mogućnosti, koliko smo u mogućnosti u obavljanju noćnog namaza, odnosno taravih, taravih namaza. Allah subhanahu wa ta'ala kada upisuje svoje robove U suri Al-Furqan, opisuje robove. Rabbove milosnog kaže nakon što pojašnjava kakvi smo u odnosu sprem drugih ljudi. Kaže Dželalwala ve ibadur Rahmanel ladina yemšunun ala al-ardi hauna wa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Arabo isao milostnog je oni koji smireno hode zemljom. Kada ih neznalice oslove provociraju ismijavaju oni kažu selam nakon toga nakon što je Allah subhanahu wa taala pojasnio odnos svojih robova prema ljudima pojašnjava kako se ti njegovi robovi obhode prema njemu u čemu se nalaze odma na prvom mjestu kaže gelala wallazina yabituna lirabbihim sujdan wa qiyama to su oni koji svoje noći provode pred svojim gospodarem Na i na kijamu. Na seđdi i na kijamu. Dakle, na noćnom namazu. A poseban noćni namaz jeste u mjesecu, mjesecu Ramazanu. Naši prethodnici, kako se prenosi od sajba ibni jezida, znali su dugo učiti na noćnom namazu. Ne kako danas mi kratko učimo i brzo učimo. Znali bi dugo, kažu, znali bi smo učiti čak po dvije stotine ajeta, toliko da bi se pojedini od nas naslanjali na štap. Od dugog stojanja slušali su Allahove riječi, Allahov govor, na takav način provodili svoje noći, noći mjeseca Ramazana. Zatim sadaka, proživimo mjesec Ramazan u sadaki, pomaganju drugih. Allahov poslanik osalam, je bio najdaražljiviji čovjek. A opet, najdaražljiviji je bio u mjesecu Ramazanu. Pomagao bi druge u mjesecu Ramazanu. Zašto? Zato što se većina ljudi u mjesecu Ramazanu posveti sebi. Posveti ibadetu. Allahov poslanik je bilo ibadetu. Jeste, posvećivao se ibadetu, ali isto tako vodio je računa o potrebama drugih. Pomagao ih. Udjeljivao im sadaku, udjeljivao im hranu. I sam je rekao, kada je bio upitan... Allahu poslaniće, koji je to musliman najbolji ili koja je najbolja odlika u islamu, rekao je da hraniš gladne i nazivaš selam onome koga znaš i onome koga ne znaš. Trudimo se da pravimo iftare jedni drugima. Došlo je u pojedinim predanjima da onaj koji sprijemi iftar za postača ima nagradu njegovog posta bez da se njemu tom postaču isšta od njegovog posta Je li umanji? Nastojimo da učimo Kur'an. Čuli smo, od posebnih odlika mjeseca Ramazana jeste početak objave Kur'ana. Allah subhanahu wa ta'ala je počeo objavljivati Kur'an. Kur'an je hrana za našu dušu. Kao što se hranimo, hranimo naše tijelo, hranimo i našu dušu, Allah subhanahu wa ta'ala govorom učimo što je god moguće više, izučavajmo, proučavajmo, čitajmo u prijevodu, čitajmo u prijevodu ako možemo, ako ne znamo Kur'an da čitamo, ne znamo arapski jezik, ne znamo sufaru, čitajmo makar u prijevodu, ne bili smo saznali šta nam to Allah džel lovala poručuje, šta nam naređuje. Mnogi ljudi tvrde za sebe da su muslimani, da otvore Kur'an, vidjeli bi koje su to osobine istinskog muslimana i mogli bi, Reći za sebe jesu li i koliki su to muslimani. Na ovakav način nastojimo što je god moguće više da se zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala za mjesec Ramazan. Da se zahvalimo na mjesecu Ramazanu i na tome što nam je omogućio da ga doživimo, da ga dočekamo. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo svjesni njegovih blagodati što je god moguće više i da mu budemo zahvalni posebno u ovom mjesecu Ramazanu prilikom obavljanja obaveznih namaza, postu obaveznog posta mjeseca Ramazana, učenju Kur'ana, pomaganju drugih, obavljanju noćnog namaza I sličnih ibadeta. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam primi naše dove, da nam primi naš post, naše namaze, da nas Allah subhanahu wa ta'ala u ovom mjesecu Ramazanu učini još boljim vjernicima i da takvi nastavimo biti i nakon mjeseca Ramazana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbilalimin. Vesallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa